Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabini muhammadinu ala alihi wa sahbihi wa minu ala och andra dagens sista lektion -dagen sista lektion imam ibn abidawud r.a jag ger under rubriken varning för folks åsikter och för dem som förtalar ahlul hadith <clears throat> och imam ibn abidawud r.a säger sin poesi och anke Ashrahu, Latakumin, Bidinihim, Hadithi Det vill säga, håll dig borta från människornas åsikter. Och deras uttalanden, eftersom Allahs åsikt och uttalanden, Är och enklare och bättre att ta emot och var inte som de som leker med sin religion och förtalar hadith och talar illa om dem Med detta kapitel avser Imam Ibn Abid Rahimahullah att man håller sig borta från folks åsikter och med åsikt menar här säger Sheikh Abdelazah Al-Abad Åsikter som inte har någon grund i Koran och Sunna. Som exempelvis filosofi, retorik eller kalam, Och annat som inte har någon grund i Allahs religion. Och Så allt detta här ska man hålla sig borta ifrån. Eftersom profetens ord: Sallallahu Alaihi Wasallam är renare och bättre. Och tillräckliga för den troende. Och den troendes väg. Det är just att man följer enbart profeten Mohammed sallallahu Alaihi och ingen annan Det profeten är Isan som är vår profet Det är han som är vår imam och det är han som har sänds till mänskligheten för att följas och ingen annan person Därför kommer man inte på domedagen bli frågad om Abu Hanifas åsikt eller Maliks åsikt eller Ahmeds åsikt eller Shafi åsikt och så vidare utan det man blir frågad exempelvis i graven är vem var din profet och inte vem vår imam Och som vi, så jag sagt tidigare Att ulamas uttalanden Och ulamas madhahib Tros är rätt skolor Utgör endast Ett hjälpmedel Men vad är syftet? Vad är målet? Att följa profeten sallallahu alaihi Så om man inte känner till En viss dom I vår religion då tittar man, vad säger de lärda, vad sa exempelvis Abu Hanif om denna fråga Vad sa Ahmad, vad sa Ashrafi, vad sa Malik och så vidare Men om vi vet vad Mohammed sa, som har sagt Om vi vet vad Koranen säger, om vi vet vad Sunna säger Finns det då någon möjlighet att säga, vad sa Abu Hanifa om detta? Finns det? Ja? Nej, Nej. Så när vi vet att Allah har sagt en sak och när vi vet att Mohammed som har sagt en sak Det är autentiskt rapporterat från honom Då finns det inget utrymme För en människa att säga Men vad säger Abu Hanifa Vad säger Malik Vad säger Ash-Shafi, Vad säger Ahmad Och så vidare Det är först när vi inte känner till något uttalande från Koran Sunna Som vi tittar Vad säger al i den här frågan Och därför brukar vi så al säga att allemans uttalanden. Allemans uttalanden. Deras roll är som sandens roll. När man inte har vatten. Och det är tid för och då. När det är tid för barn man ska. Och det finns vatten. Vad gör man då? Man tar och Om det inte finns vatten. Vad gör man då? Då, då tar man temum med sand. Alla allamah säger att mazahib och allamahs uttalande rent allmänt Har eller spelar den här rollen för muslim Det vill säga man går endast till om Om det inte finns någon ayah om det man undrar Eller om en hadith, en autentisk hadith Om det man undrar När det inte finns någon ayah, när det inte finns någon hadith Då Frågar vi alla Vad är domen för detta? Vad säger Malik om detta Vad säger Abu Hanifa om detta Vad säger Shafi om detta Vad säger Ahmed om detta Och så vidare Vad gäller Ahlul Bigas Uttalanden Så är det de som avses i den här Poesin hans, när han säger Håller i borta från människornas åsikter Det vill säga som vi nämnde innan Åsikter som inte har någon god del av religion Som filosofi Retorik Khawadis truslära Jahmias truslärare och så vidare Därför så imam Al-Auzaid Rahimallah Håll dig till sällafs rapporteringar Även om människorna <coughs> Skulle överge dig Håll dig till sällafs rapporteringar Även om människorna skulle överge dig Och håll dig borta Från människornas åsikter Även om de skulle få sköna dem för dig Med fin tal Här ser vi hur imam Al-Auzaid Sätter hon vikt på majoriteten eller inte? Sätter hon vikt på majoriteten här? Nej. Alltså håll dig till själv, Även om människorna skulle avvisa dig. Med andra ord. Du ska inte bry dig. Hur många ni är. För poängen ligger absolut inte i kvantitet. Poängen ligger i kvalitet. Vi vet att på profet som har sagt. Att det kommer att komma en profet på domedagen. Utan en enda anhängare. Så vem är det som är fel? Är det profeten eller folket som den här profeten kom till? Folket. När profeten utförde det han skulle utföra, förkunnade Allahs religion. Men Allah tog bara på att alla ville att de här människorna skulle få bli som kufar. Imam al-Alban Raqimlah al säger i sin bok Sillslös och när just kommenterar den här hadithen, så så är detta ett av bevisen för att majoritet och minoritet inte spelar någon roll huruvida en, huruvida en person följer sanningen eller inte Ahl sunnah wal jama'a har alltid varit minoritet även på sällafs tid Vad alltså, sa Imam Sufyan al-Fawdi? Han sa om du träffar en person från Ahl Sunna från väst och en från öst så ger de salam för hur få är inte Ahl sunnah idag? det är så imam Sofiana Thawr som levde på Sellefstid och för att vara på denna väg så krävs det alltså att man följer sanningen att man håller sig till sanningen därför sa Ibn Mas'ud att Al-Jamaa är det som stämmer med sanningen även om du är ensam därför när imam Ahmad blev frågad vilka är ählet Sunnah och Al-Jamaa idag så sa han Abu Hamza Sukkari hur många människor? En enda Så ehl sunnah wal jama'a är alltså absolut ingen grupp Inget folk Som är baserad på majoritet och minoritet Utan det som spelar roll hos ehl sunnah wal Är att man tittar Vad är det som sägs? Vad är det som handlas? Om handlingarna som är vänst med koran och sunnah Om truslarna som är vänst med koran och sunnah och så vidare då är det korrekt. Om personen inte följer detta här, då är personen vilseledd och så är det en person tar man alltså inte hänsyn till. Så poängen och all poäng ligger endast i kvalitet och inte i hur många man är. Därför, om vi skulle ta hänsyn till kvantitet så vet vi att 18 år tillbaka att de flesta människorna inte tror. Här vet vi att minoriteten är muslimer och att majoriteten är kuffar och samma sak med Ahl al-sunnah och Al-Jamaa Ahl Sunna och Al-Jamaa jämfört med Ahlul Bidda är minoritet och inte majoritet <coughs> och vi känner till hadithen att profeten sa som sagt toba li lorabba toba, toba är antingen i den här hadith själva pariset eller pariset, det stora trädet i pariset som det tar ett hundra år att rida under så profeten säger toba till de främmande och då sa Sahaba radiyallahu anhumat Allas jänderbud, vilka är de främmande. Här kommer svaret På fredensam som sa De har fåtal Bland majoriteten De har fåtal bland majoriteten Och de rättar till det att Människorna har förstört De rättar till det att Människorna har förstört Är de fler eller mindre? De är mindre de är alltså minoritet bland en majoritet Och de Rättar till det människorna har förstört Med åren Så här får vi reda på Att det som intresserar oss Är alltså allahs bok Och profeten sunnas ut förståelse Vad det gäller minoritet och majoritet Så rör det oss inte i ryggen Om Ahlus Sunnah al är fler Då tackar vi Allah till alla för det Om Ahlus Sunnah al inte är fler så måste vi veta att i slutändan så handlar det inte om att det är flest. Utan det handlar om när man kommer fram till alla och till alla på domedagen. Är ditt hjärta rent på så sätt att din trusla var korrekt. Att dina handlingar var korrekta och så vidare. Så det är det allting handlar om i slutändan. För på domedagen kommer du inte komma med din grupp. en stora grupp. På så sätt att den räddar dig från helvetet. Eller för dig in i paradiset. På domedagen är det som för dig in i paradiset. Är dina handlingar det som för in dig i helvetet är dina handlingar. Därför säger han, för att vi inte ska försumma vår alamah. Nämligen han säger, och var inte som de som tog religionen till en lek. De som förtalar ahlul hadith och talar illa Så alamah har en mycket hög position i Allahs religion till Barakotahala. Och det räcker att hålla oss på att nämner sina, eller nämner Alama, när nämna sig själv, och änglarna och sen Alama, för att visa vem som vittnar att det inte finns någon sann Gud, utom Allah låta wa ta'ala alla, då han säger sig, la ilaha eller Hillahu. Alla vittnar att det inte finns någon sann Gud, utom han. Och man och änglarna och de som har fått kunskap Ulul ilm Så säger ser alla när Allah Vittnar Att han är den ensamme Om att bli dyrkad så säger han är De som vittnar om detta även Englarna Och de som har fått kunskap Så jag ser vilken position de lärare har När de nämns tillsammans med alla änglar Tabarik och ta'ala Och likaså så Allah wa Kan man jämföra med dem Kan man jämföra de som inte vet med dem som vet Svaret är vad? Nej, den är inte så att alla t.w.t. undrar att fråga om mänskligheten kan man jämföra de kuniga med de utkuniga utan när Allah t.w.t. ställer här fråga så är det för att visa att man inte kan jämföra den kuniga med den utkuniga Så Allah, r.a. har en mycket stor position i vår religion För det som imam Abu Bakr l.a. sa när han nämnde ulama i sin bok han säger att ulama är som fyrar ni vet vad fyrar Alltså allamah är som fyrar i mörkret Om du är ute på havet Och du inte ser någon fyr Så finns det risk att du Går vilse För det är mörkt, det är storm Du är inte var du ska vända dig Men om du ser fyren Så går du efter fyren Den här fyren vägleder dig så du kommer till målet Du kommer till Imam Abu Bakr al al sa Att allamah Alla salam att alama spela den här rollen som en fyr som vägleder med allahs tillbaka och ta'ala vilja och nåd mänskligheten till allahs välbehåg till Alla. ta'ala Rätt och så, Rahimahullah med detta avslutande sin poesi och sin bok nämligen Iza ma'atakutta att det för anta alla Alltså, kära vän! Kära vän, säger jag till personen som läser boken. Om du har den här trosläraren livet ut, så befinner du dig i ett fint och gott tillstånd dag och natt. Kära vän, om du dör. Med den trosläraren så. Befinner sig ett fint och gott tillstånd, dag och natt. Det säger så Sheikh al al-Abbad att den här truslaren, Ahlu Sunnah Jämmas truslar, Sälj truslar, gagnar endast när, gagnar endast om du dör med den här truslaren. Men om du har den här truslaren nu, får drift att lämna den efter ett tag, så är det ingen som helst snutta av Ahlu Sunnah Jämmas truslar. Så villkoret för att du ska komma in i paradiset Med den här Är alltså att du dör Med sällas trosläran Och inte att du har en Ett tag för att du lämna den Och säga att Jag har haft en trosläran Jag var inte längre Som en person som sa till oss På 90-talet När vi kallar honom till bönen Så sa han till oss Båse ni vet jag Både innan Bosse, ni vet. Jag bad innan. Då säger jag, jag alla innan. Han vill nu visa typ att han är inte tom. Han har gjort saker och ting som är fina i Islam. Så han vill säga till oss att Bosse, du vet. Jag har bett innan, alltså, för flera år sedan. Men var man får nytta av detta här om man inte har fortsatt be? Och samma sak med Ehl-Sun-Al-Gemans Att om en person ska ha nytta av den här truslan på domedagen så krävs det att han ständigt håller sig till den. Och du hör till Allah snart och bade och ta'ala vilket säger att om en person förstår sig på Ahl-Sunna och Jemaahs trihuslärer så kommer man aldrig lämna den. Sheikh med Amit Amir Rahim Allah säger att det inte är känt att en personen som förstod Ahl-Sunna och Jemaahs trihuslärer lämnade den förbidda. Därför ska man veta att när en person lämnar Ahl-Sunna och Jemaahs trihuslärer när en person lämnar själv trihuslärer så måste man veta att när personen i grund och botten aldrig har fattat Selevs man kanske kan tro att han har fattat personen kanske framstått som ivrig, att söka kunskap entusiastisk hungrig och så vidare men när vi ser att den här personen lämnar Selevs för att inte snacka om att han lämnar Allahs religion helt och hållet då fattar man att den här personen aldrig någonsin har förstått Selevs och aldrig någonsin har förstått islam så de här människorna som exempelvis har varit så kallade muslimer och sen lämnar islam från någon annan religion som kristendom eller något annat så måste man veta att den här personen aldrig fattat Allahs religion Därför om du förstår vad islam innebär vad islam går ut på vilken trusla islam har vilken gudsbild islam har hur de anser om Allah ta'barku ta'ala hans ta'uhid så finns det ingen möjlighet för en förnuftig person som har minsta lilla so sunda förnuft i huvudet att han lämnar denna rena religion för en religion där man såg att Gud kom ner till jorden och dog naken på ett kors att tro på en allatavbarhet som är en som inte kan liknas vid någon som är allsmäktig och besitter namn och egenskaper som inte kan liknas vid någon och har skapat hela universum och endast han har rätt att bli dyrkad. Från den här trosläraren att hoppa över till en troslära där man säger att Jakob och Allah brottades och Jakob vann mot Allah. Det bevisar att den här personen är inte speciellt frisk i sitt huvud. Så därför ser vi att för det här smutset som kristendom och annat till de här människorna ser vi att de här är vi inte i behov av. Vi vill inte ha människor som lämnar la ila hinna för att tro på en person som heter Gud, kommer ner till jordens yta dog för alla människor sen blev upphänd på träd, naken Vad är detta för Gud? Och samma sak med Salafia Om en person fattar vad Salafia innebär vad sona av al är för för akida var härstammar så är det omöjligt för en person att lämna de här källorna Lämna den här troslän, för exempelvis Rafida Som än dag tror på att det finns en person som lever i en grotta Och som kommer att komma ut Eller att man tror att det första Mahdi kommer att göra när han kommer ut ur sin grotta Att han kommer att Sluta ett fredsavtal med Ahlul Kitab Och bör kriga mot Ahlul Beids fiender Och Ahlul Beids fiender är vem enligt Rafida? Muslimer Eller Sofie att man går till grava och ber till grava Durkar gravar och anser att Deras så kallade shoyur Har en sån inverkan Att det är med fyra stycken, fyra människor som i sina gravar Har förfogande över skapelsen himlakropparna och så, vid, och så vidare Vilket Sofia gör ju Eller exempelvis Allahs namn och egenskaper som Asha'ida As Att att tro på att Allah tillbaka talar är omför himlarna På ett sätt som enbart passar honom till att sen säga att han har ingen plats, han är inte uppe nere, höger, vänster inte innanför, inte utanför, var är någonstans är att man säger han är överallt från att säga att Allah är för sin skapelse och bara det tyder på majestät därför alla man säger Allahs höghet att han är för himlarna tyder på en majestät endast han som är majestätisk är ovanför något från denna troslära att gå över och säga nej han är överallt det vill säga även innanför detta här området mellan mina två händer innanför det här området och så vidare detta visar att den här personen är mentalt sjuk och att den står rätt till i hans huvud för om det hade stått rätt till hans huvud så hade den aldrig lämnat sunna för bidda och det är just det tjejkul islam im tamirahimlåf säger att om en person verkligen förstår ahlu sunna och jammas truslar så kommer inte lämna för ahlu bidda för vad är det som finns i bidda som är bättre än sunna Däremot är eh, motsatsen större Det vill säga att en kafir blir muslim Och att en muqtadi blir från Ahlussuna Sunnah Al-Jamaa Det är ut sällan vi hör att en muslim har blivit kafir Speciellt i de muslimska länderna Uttås sällan Därför om det hade varit ofta Så är det så här korsdurkare reklamerat det ju. Därför så fort någon, någon, någon muslim blir kafir så kommer det direkt upp på deras hemsidor Någon person av 50 miljoner invånare Konverterat till kristendomen Direkt på hemsidan Vi gratulerar när personen har blivit kristen Om vi skulle reklamera varenda kafir som blir muslim Så är det Det, det är det enda vi sysselsätter oss med Som profeten sa att islam kommer, domen kommer inte äga rum Förrän islam Träder in i varje hus Så vi ser att det är få Alhamdulillah muslimer som lämnar islam för kuffer men motsatsen är mycket större där kuffar lämnar kuffer och vänder sig till allahs religion t .v. T .v. T .v. så därför säger imam ibn abid al-Rahim al och al att kravet att du ska vara lycklig med den här truslaren är så att du dör med den så det är som är syftet och därför är det viktigt att man ständigt ber allah tillbaka till taala att han får oss dö Med den här Men Som vi ser idag Speciellt här i Darul Speciellt här i Sverige Där allt korrekt är fel och allt fel är korrekt Så finns det många som tyvärr faller i prövningar Och som imam Min Khamerahim Allah säger Att shaitan kommer till en tjänare På två sätt Shaitan tittar alltid på personen kommer till Var är han stark och var är han svag han kommer via två sätt, antingen shubuhat Det vill säga tvivel, eller shahawat Det vill säga lustar Så om man säger att du är stark eller gäller Din förståelse av islam Din förståelse av ahli sunar och javas Så säger att den här personen kan inte till en kharji Till en ikhwan, till en qutbi Till en tabliri, till en sufi Alltså är min väg på den här personen vår Sundar Så det går vi via sundarna Han säger, han säger den här personen har så mycket iman så mycket kunskap att jag inte kan lura honom med Chawadis truslare eller med Rafiras så att jag ska nämna den. Om man däremot ser en person som är stark i dyrkan bär allt obletust och, och rekommenderat fastar allt obletust och, och rekommenderat, håller sig borta från allt som är haram men hans Metodik och förstörelse av islam är svaga. Hur kommer shaitan till honom? Med var? Med tvivel. Med tvivel. Så som imam Nurkhamurah Hemma har sa att shaitan närmar sig människan på mat först och sätten. Antingen via Shabuhat, det tvivel, eller via shahawat det vill Så därför är det oerhört viktigt att man bär tillbaka till alla. Att man får oss att lämna det här livet med det här hushålls- och som truslar. Och som profeten som sa att Människorna och hjärtan är mellan vad? Mellan två av Allahs fingrar och han vrider på dem så som han vill Så Allah ta kan för en person att vara muslim idag Och en kafir imorgon Och tvärtom kafir idag och muslim imorgon Med detta avslutar Imam Ibn Abidud Rahimullah i den här poesina Boken med förklaringar av sheikh Abdul al-Abad Och nästa vecka inshallah på lördag kommer vi starta med en ny bok inom Aqidah och är en bok, ett ämne vi inte gått igenom innan alls. Nämligen Imam i Qaim's bok, Rahimullah, mot kristendomen och judendomen. Så det kommer vara en debatt mellan islam och judendom och kristendom. Där han bland annat kommer att bevisa att profeten Mohammed som nämns i Torah och Injil och så vidare. Och det är en bok som som alltså är baserad på Salafs metodik. Och ingen... Ahmediddad, <gulad> man har letat efter 50 000 fel i Bibeln och så vidare. Detta kommer att vara ren kunskap från imam Imam Rajimullah, <gulad> <gulad> elev till Kirchhoffs islam, ibn till